Проте не мав отого найбільшого, останнього, а воно ж безконечне, без якого не міг заспокоїтися. Такі люди не живуть самі і не дають жити іншим. Маючи дуже багато, вони й крихтою не поступляться іншим, не ризикнуть, не зігріють, не стоплять ненавистю, завжди усміхнені й привітні, Отже, дивна невідповідність. Часом той, хто не має нічого, ладен віддати все. А хто має все, не віддасть крихти. Ще й сам собі здається обкраденим долею. І заздрість, мов шашіль, в'їдається йому в душу. Василь Федорович рішуче гребував такими людьми. Він не вкладав свого життя в оту найвищу нагороду, навіть мав з того якусь гординю. Найміцніший, найбагатший у районі, а може і в області колгосп, виведений на широку дорогу його руками, а він голова, неудостоєний високих нагород. Спокійно і незалежно сідав десь у перших рядах на нарадах активу, Висловлював репліками «згоду» чи «незгоду» з промовцями, спокійно і впевнено прочиняв високі, оббиті дерматином двері службових кабінетів у районі і в області. Василь Федорович почував, що вільно зборює свої пристрасті. Раніше за молоду це було доката важко, а тепер міг і обсміяти себе в думці і швидко переключитися на турботи дня. А проте почував, що таки хвилюється, що це буде щось таке нове, незвичне, що він навіть матиметься якось не так, що йому не стачає сили зосередитись на чомусь іншому. Відтак подумав, що це ще, мабуть, не остаточне нагородження про присвоєння героя повідомляють у газетах і по радіо. Це, мабуть, тільки повідомлення секретаря райкому, коли чекати указу. З цією думкою і повернув вуличку, загальмував біля двору і прочинив стару на скрипучих завісах хвіртку. Чомусь постояв біля воріт. На ту мить йому здалося, що й власне обійстя одмінилося. Двір у грека Довгий і вузький, у кінці хата, праворуч трохи ближче, цегляний слів і погріб, а також колодязь з коловоротом і дерев'яним дашком. З лівого боку двору, одгорожений невисоким штафетом, старий сад. Сьогодні ранком з-за десення наплив туман, а тоді придавило морозцем, і дерева стояли в густому інеї були легкі, сріблясті, здавалося, торкнись рукою, і полине мелодійний дзвін. Іній блискотів і на даху будинку, на штахетнику, на дашку колодязя. Він, мов би, висвітлив день, зробив його якимось урочистим, святковим. Василь Федорович помітив не вперше, коли на деревах тіній день стає, мов би, святковим. На душі більшої тихої доброти, а на серці смутку. А може подумав, душу втішає інший, практичний бік цієї білості. Поля теж білі, а сніг – це хліб, це врожай. Все це в ньому в водне, спаялося так давно, що вже й не роз'єднати. Дали б просто так милуватися красою не звик. Та що там милуватися? Він її просто не бачить, як і кожен хлібороб не може відокремити себе од природи, од вічного кола і не помічає цього. Не помічає, як хмарніє на душі, коли надовго задощить у жнива чи в посівну. І стає він сварливіший та крутіший. І ніхто на те не ображається, бо всі почувають те саме, що й він. І як важко дихається в сушу, коли ще не налилися хліба, а в порусі на косу, на синю хмару, з білим обідком блискавиці дивовижна краса, дивиться, як на кревного ворога. Зараз йому в душі випрозорилося але не тільки віддинею він не признавався в тому й собі мов би соромився відсував відгортав ту думку кудись убік а вона верталася і не згасала прозора напруга у серці десь на самому денці, самі по собі народжувалися сполохи. Грек зійшов на ганок, де на нього очікував великий червоногрудий когут. Він косував оком, напружено від крило, ждав моменту, щоб наскочити на великий пласконосий чобіт. Грек уподобав цього червоногрудого велета, часто вступав з ним у змагу. Когут наскакував сміливо, але десь півнячою свідомістю, відгадував несправжність цієї боротьби. І гогокав, і метушився більше, ніж йому личило перед черяддю, що занепокоєно спостерігала перепитії битви. Проте сьогодні великий сірий чобіт нецеремонно змів забіяку зганку, і той здивований і оголомлений загаласував, запанікував під хлівом, і погрожував довго, хоч ніхто не обзивався на ті погрози. Грек у сінцях скинув пальто, капелюх, зайшов до кухоньки. Кухонька зовсім маленька,